«Знайдіть собі людину, яка на цьому знається». «О, ви дуже добре на цьому знаєтеся», – з повагою промовив чіф. «Ну, просто я вмію логічно мислити», – уточнила Софія про себе. «А ви знаєте, що це проти закону?» – втрутився в розмову Роберт. «Ви хочете обманом дістати гроші?» Софія готова була погодитися з ним. Проте в цю мить гості виклали на стіл кубку шкурок білого песця. Напевно, за старим траперським звичаєм. І вона різко змінила свою думку. «Ну як ти не розумієш робити? Справа не в грошах, справа в пошуках ідентичності». Люди хочуть, зрештою, з'ясувати для себе, хто вони і до якої культури належать. Роберт від несподіванки замок. Люди білої сови ствердно закивали головами. Версія про ідентичність їм явно сподобалася. Роберт був переможений. От ніколи не думала, що ця демагогія про ідентичність мені колись знадобиться. Подарунок треба було відпрацьовувати, і Софія приступила до роботи. Спершу вона попросила членів Великої Ради розповісти про те, хто з них що знає про їхній народ. Чи то пак про спільноту людей білої сови. І зліпила для себе з різних клаптиків їхніх свідчень невеличке резюме. Метиська спільнота люди білої сови. Резюме. Метиська спільнота білої сови це по суті суміш індіянської, тобто автохтонної культури і приїжджих, тобто європейців. Першими в ці краї приїхали французи, які займалися траперством і спонукали одне автохтонне плем'я, один рід якого вів свій родовід від білої сови і носив її ім'я, до співпраці. Оскільки французькі трапери приїжджали сюди без жінок, то вони одружувалися в лапках, звичайно, неофіційно, з місцевими автохтонками – які були для них не лише коханками, але й чудовими партнерками з бізнесу. Вони допомагали французам вижити в суворих умовах північної природи, оскільки знали, як розвести вогонь у найлютішу завірюху, поставити серед зими намет біля вогнища так, щоб було тепло і щоб усередину не заходив дим, як вистежувати хитрого звіра, як не вмерти з голоду, коли закінчуються всі продовольчі запаси. Місцеві жінки вели ділові переговори між траперами й автохтонним населенням, допомагали здійснювати обмінні операції. Трапер часто не обмежувався однією жінкою, міг мати двох чи навіть трьох. Усе залежало від того, чи міг він їх забезпечити. Деякі трапери осідали у тих краях назавжди, а деякі, заробивши добру копійку, поверталися назад у Францію, покинувши всіх своїх жінок і дітей, котрі утворили перше покоління метиської спільноти, яка, з невідомих причин, узяла собі ім'я одного з тотемів місцевого роду, тобто назвала себе людьми білої сови. Їхні родинні поселення розташовувалися на материку вздовж узбережжя, а їхні території Кочівлі поширювалися і на острови. Спільнота розросталася, і деякі сім'ї осідали на островах, перекваліфікувавшись на рибальство, бо приблизно в цей час почався рибальський бум. Сюди мігрували ірландці, оселялися на південь від Метисів і по материку, і на островах. Тоді це був рай для рибалок. Тут водилася незліченна кількість тріски, на яку в Європі був величезний попит. Отже, на відміну від перших європейців-французів, ірландці цікавилися рибальством. Вони не заходили в глиб материка. Ірландці приїжджали сім'ями, тож рідко одружувалися з місцевими жінками. З певних причин острів Білої Сови заселили саме вони. І протягом тривалого періоду там був місцевий торговельний центр. Власне, там не стільки купували і продавали, скільки обмінювалися – Шкурки на рибу, рибу на шкурки. Ірландці і метиси активно торгували і спілкувалися між собою, але майже не змішувалися.